sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in omen tebi'an bi ihsanin ila i umidina ma ba'du ala allahu djela djelalu na njegovim blagodatima na uputi na islamu neka salavat sallam poslanika muhammeda sallallahu alaihi wa sallam na njegovu porolica sallabina soli slede su njega dana u sljedećim saatima objašanat ćemo jedne od pitanja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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallillahu wa sallim ala rabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Novo pitanje to je al ili davanje uvlasništvo onome ko zadni umri. Davanje uvlasništvo onome ko zadni umri. Araskum al-ruqba isu umra Samo od rukba alif lam raqaf ba yalf <coughs> pod naslov pod naslov pa kažemo pod a definicija A definicija. <coughs> Rukba je posebna vrsta pokonać. i davanja u vlasništvo drugom, i davanja u vlasništvo drugom, gdje se kaže ako umrem prije tebe, znači dosjedniš s svojim ranom, svojim, a, i kažiš, Kaže <tip> "Ako umrem prije tebe, moja kuća." Vino može kuću, može auto, može tako. Moja kuća ili moj vrt je tvoj. Naći moja kuća je tvoja. Dobro, možda biti, ne mogu da Moja kuća je tvoja. A ako ti umreš prije mene, tvoja kuća je moja. A ako umrem prije tebe, moja kuća je tvoja. A ako ti umreš prije mene, tvoja kuća je moja. I ukažem primjera evotne korišćine dok si živ. Ako umriš prije mene, neka se vrati mene. Ako umriš prije mene, neka se vrati mene. A ako umrim prije tebe, onda neka ostane tebi. Neka ostane tebi. Znači, oba slučaja se vrat, ostaje onome ko, ko zadnji umri. Oba slučaja ostane onome ko, ko zadnji umri. A to je zove, je tako, e, pokonova ova davanjom vlasi što ono mi ko za njih umri. Podbije propisanost. <kuh> ova vrsta a sastav poku pro, pro, propisana se. Novi kažemo ova vrsta davanja je mekruh je pokuđeno. Ova vrsta darivanja je šta? Be mekruh pokuđena. Jer rešekivanje smrti onoga kom je nešto dato na doživotno korišćenje može naresti samo na, šta? na njenu priželjkivanje, čak i na pokušaj ubista takve osobe. Zbog toga većina islamske učinjaka ne neodo, odobrava takvu vrstu poklona. Rešekivanje smrti a e, je čekivanje smrti onga kom je dato nešto na doživotno korišćenje može namjestiti na pričekivanje smrti njegovi tako ili čak na ubistvo znači dešava se da ljudi ubiju jedni drugi, ili jedni drugi ljudi, pa u... namjesti il jedan drugima ljudi paga u namjestimo ion iz iza, iza, izađe sa njim tamo razumiješ ku nas to može ja ali tako nas kodra pa ima to je ili Dobri je Rani tako radi. Zvede ga opusti i pojede ga lav. Pojede ga lav i naravno on će naslijediti njegov vrt, njegov bašta, njegov imetak i tako dalje. Fisti ka dak. Tko pade u. Hadis koji mi mama do, uh, hadis koji ko dao da maži, također. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, la turqubu man arqabe shay'in, fa huwa sabilul Kaže ne radujte se smrti onoga kome je nešto dato u doživotno vlasništvo jer je to put do nasljedstva. Ne radujte se smrti onoga kome je nešto dato u doživotno vlasništvo jer je to put do nasljedstva. Tekako željješ smrt, dovi zabora, crko umro tako da iako tvoj aran da oti. Koristi se međutim šetan dođe pa Otošaj, bunel, malo šlobbenđan, volite, plaho. Ti nešto da o tebi pričaš, da umri. Pa želi, znaš, čovjek, željena govora, joj, tu, je ovo je... Do nasljedstva, puh, do nasljedstva. Ti ako umriješ prije njega, vraća se njemu, ako umrije prije tebe, ti to ne sliđuješ. Tvoje je to, ili tako? Pa želi ćeš nekad, sva da umrije, da ti nisu? Ne razumiješ? Ne radute se smrti onoga kome je nešto dati u doživotnom vlasništvu jer je to put donasli stvar. Pa kažemo većina, ali mene, ne dozvoljava ovakvu vrstu poklona. Pod C propisi, pod C propisi, kažemo ukoliko bi muslimani počinio ovaj mekluh i da u vlasništvo onome ko zadnji umri, će se propisi vezani za doživot, se propisi za umru ili za doživot i poklon. Primjenjujuće se propisi vezani za umru, za rukvu, za rukvel tako. Korištenje dok je živ I počinješ ovaj ti da nešto, tako će se primjenjivati. Ali je meklo. Pa kažem, je meklo. A ukoliko bi specifirao nešto, onda prelazi u umru. Onda, tako onda kažem, da dajim ja dok... A znači ako on dopisao, znaš, ova dva su poklasi. Slična je, tako? Pa Kao bi kazao: "Evo ti, al dok si živ, onda se vraća njemu. Pa to da se ne pomije ova dva, ako bi nešto naglasio, pa preko no, no, no, no, no, no. se vraća, onda se vraća. Ako ne bi, ha, ostaje rohmaj i ostaje njemu, ostaje on i ko ko zadnji umri. Jer je možeš da mu pri njega, pa se vraća njemu. Pa je to onda pravila ovaj, je, prvi poklon kojeg smo govorili, tako Iako je govor mislio, rekao drugačije. I mislio drugačije, u stvaru preštovi propis onog prvom poklanom, da dok on živi. Ili tako? I e pod C, D, pod D, kažemo, forma za, zapisnika. Pa onda kažemo, U ovoj, u ovoj u ovom zapisniku zapiše a da li će to biti umra ili ru ili ru chyba navede se tako u potpuno materijalnom odgovornosti ne znam i ostali propri ona, ona je svjesna sa svega tako dalje kažem ako nam se vrati da umre da, da ima nego navede se navedese šta želi od dva propisa koji su ona tako poprično prilično slični I ako dođeš kod nekom šeha, kaže, ja to neću, ideš ti tražiš koji hoće. Kaže, ja ne mogu privat, ne mogu pisat, takav, takvu vrstu, takvu vrstu poklona. Allah što je najbolji, Allah što je najbolji. والله والاسلام والقران والجنه احب جحافل الايمان ترفع رايه السنه الله والاسلام والقران والجنه احب جحافل الايمان ترفع رايه